بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعض دماغو تاسي <تصفيق> دراوانو دارتونو تلسلكم يو وورز دي أفغانستان تيشغالك دي أمريكا اقتصادي أهداف دايات كرة طوبالا وورزن دي أفغانستان تيشغال أولوك دي أمريكا فکری دینی و معنوی اهداف او بیانو ایلی مهم اهداف یه تینزه اول یه داو چه پا مسلمانانو که د سیاسی زعامت دی و نوی مادل لمنزو دل دی بارا کم تفصیلی خبر آو که اولا چه پا اسلامی نادهی که سیاسی زعامتونم موجود بود اف صدرې څکل باندې وو یا دیموکراتیک خوش الغرب نه راغلی وو لږرب نه خرشینه اخیسته وو یا بادشاهانو استبدادي چې بیا هم غرب تر شا ولاړو او یا کودتايي انخلابي عسكري حکومتونو <متحدث> چې بیا هم غرب تر شا ولاړو یو نوې قيادت چې د مسلمانانو د سیاسی ځامت په دغر کې له میدان ته شو چې له مسجد او له محراب وو او پغام او فلسفه نظری وه عقیده هم ه وه چې د مضت او د ماب او د کتاب خبره و کې بیا الله د کتاب خبره وه نو غرم سره داویره پیداش وه چې دا خو غه قعادت ده چې یو ورې دنیا فح کړی وه کله چې د مسلمانانو سیاسي زه عامد د منبره د مخراب والا سره وه نو بیا بي لښري تر ارمانسټان تر فرانسې تر مراسيشه د اټلانتیک په تر څنډو او د دوی د اوستر ماليزيا وندونيزيا فليپين په ورسره دي نو کدا دا دو قيادات یوه لري دلته په پخو ودرې ده نو بیا خو دا فنور زاینې کې خپله به خودا ورکا پکې یو لري ځکه وزیر مخله مخینه ورته جوړ ده لکه څنګه چې دلته مسجد شته په نور اسلامي مالک کې مساجد شته څنګه چې دلته ملاشت په نور کې ملایم شته لکه څنګه چې دلته مدرسه شته په نور مدرسه کې کې هم مدرسه شته لکه څنګه چې دلته مسلمانانه د دوه تر شاو ده لري هم مسلمانانه شته او د دې توخو کې هغه به هم یمدار شي دینی زامه تر شاو لکه څنګه چې دلته خلق دي غرب د فکري ادبیا ته په حقیقت پوشیوی دي او لا غیر نور تنگ دي او هغه ته د دروغو او مجموعه کاري کوي کې دموکراسي ده کې د بشر حقوق دی کې د خځو حقوق دي کې نور قوانین دي کې د مساوات خبره ده دا ټول خبره ده شې چې کله دوی په تاسو وي نو بیا مدرل لری اوکه ګټم مسلمانانو زموږ ترسه دا به د خیریت نه مبلل لري نه مفتاق لري نه معنا لري نه تطبیق لري یا اټ څاننه نو د دې ویره کې د اوسهم او مخک هم و چې کله دا ستیادت یا لري په اسلامي نړۍ کې په یو ځای هم چیرې رمضان ته شو د نورو ځایونو مالک او چې د خود له رسیدکی اوس هغه شرایته سره متشابه دي ديني دي دين دا دا. او د دين پیغامي د سره یو ده او حقیقت دا ده چې مسلمانانو اصلي قيادت يا د قيادت اصلي بڼه یې هم اندغه ده ذکر رسول الله صلى الله علیه وسلم هم د دولت مشر هم د لخرو سر لخرو هم د مسلمانانو ملي زعيم هم د الله پیغمبر او د امت مربي او معلم او هم د مدې د مجد مع وه نو ته خو نور په غ زمانه ک چې د اختادت کمی بانې ووي ولوو کا هغه څومومره تاریخي قدمت چې هم درلوده که د فاررس په شکلکی و که د روم په شکلکی و غله من زې وي زر زر کالی سره حکومتتونونه کړي وو په انسانانو بانې امراتورې چللی وي خو چې د مځثره د محراب قيادت را ميدان ته شو بیا ورته نه روم شو نو ورته فارسکینګ شو نو ورته هند تینګ شو نو ورته چین تینګ شو خو ته به بنه مسلمه بههلی چین ته ورغېبسه او نور تر دین او صحابه کرام څوک تر قسطنطینی ورغلن څوک تر مراکش ورغلن څوک تر اسپانیې ورغلن څوک د فرانسې تر پولو او فیسور ورغلن دته دلون یې په معلوماتو او څه مور معلوماتي یوته او تاسو هر یو څنګه دغه خلک ختاري ځکه موږ نه د مسجد او د محراب دور او نقش دارنه د زهنه یې استل شوي دوی ځینته ساتلې ده د دوی مستشرقینو د دوی علماء او پوهانو او استراتیجستانو د مسجد دور او د مسجد هننی ته او رسالت او زور دا خپلو کتابونونه کې خللو خلکو ته او خوودلی شررحه کړی ده نو دا یول هدف پرمون تفصیل چې تحسی باندې خبره وربانې و کوله او ن نه پر خلاصه اولبانې د غغه مهم چوټ کې یاد کړل دویم هدف د امریکایان او دا او د افغانستان پشغال کې چ دلته د شب دی تطبیق مخهشي تاې ما ته ګوري ته د نقشه باندې د مسلمانانو څو مرمل مملک دي. کدلته مراکش ته پدې شمالي افریقا کې د اتلانتیک سمندر په غاړه باندې چې دی خو یې ده او جبل الطارق او دی خو ته بنور ځتی. امریکا سره مخ ده یو سمندرې سره من. کله ته کل الجزائر ده، کټونس ته، کليبیا او ک مصر که اردن او که حتی یمن او هغه وخت چې لا دوه شمالي جنوبي و او ورسته چې یو شو تو عمان او کډي خلیج دولتونه په مضمون کې ټولې که عراق او که ترکیه او کلهخه د ایران او کلهخه د افغان د او ازبکستان او حتی افغانستان او هند او نیپال او بوتان او صد هر چیرې مسمانه حتی په شرقي ترکستان قزاقستان ازبکستان تركمانستان حتی شرقی شرقي اروپا کې د مسمانانو هوادون هلك بوسنیا او لکه البانیا او لکه کوسوو او لکه حتی مقدونیه کې سم سمانان په مجموع کې په داتو ولا اسلامي نه کې یو ځای هم چیرې شریعت نه تطبیق شي یو ځای نیم که چېر تطببیخییده نو په ذااخیره د شریعت یو چو حکومونونه پهد خاطر باندې تطببی کول چې په خاوره کې خپل حاکمیت ته مشروعیت ورکې زه کاه خاوره ډېره مقدسه خاوره ده هلتهکه ك... ننسپتن اسلامي با ونه لري نو بیا خلکې حاکمیت نامني او په صورتتې بیا ناملي نو دد دپاره چ خلکې یوسه تستلی په ذااهره ځینې احکام د ین احکام د تبیخ د ګر ته په باتن کې بیا ک هغه په بینالمللی تړونونو کې و ک هغه په عسکری تړونونو کې و ک هغه په سیاسي پیمانونو او تړونونو کې د متحد د کفرې قوانینو سره د تعامل په اړه باندې خبره ده ټول کې دا سره شریکو په باتن هغه د غرب ملګری په خصوصي لهال هم د غرب ملګری او په سیاسي لهال هم د غرب ملګری په تجارتي لهال هم د غرب ملګری را, ورد را, ورد را هم دی غرب سره او خپل تجارتی سیاسی او بین المللي قوانين یې تدوین کړی وایار کړی داسې و چې حرب سره یې جوړ را شیو ته کارط کیرا نشي خو د خپل خلکو د خپل بندولو په خاطر یې فجاهرې اوت احکام دسي کړ خدای چې په مجموع کې د شریعت دی د ژوند په هر باندې کې د په هر برخې کې په مکمل ډول باندې او په جديد ډول باندې تطبیق کی په دا ټولو اسلامي نړۍ کې هیڅ یې نه وو دا وی نه وو دا یو پختنا ده دا ځکه نو چې کله چې د انګريزانو ت salons او تریاخي مرکزي د اسپانیاویانو او د پرتګالیانو د دې ځین په پرتګانو او د اسپانیانه د دې ځین دغه ولتل تطریشه په جنوب شرقي اسيا او په انډونيزيا او ماليزيا او په دي ه وادونو باندې حتی فرانسويانو اله هند باندې او په دي ځایونو باندې دیته څلورطو تر اوسه سبا کله چې د استعماري جګړې وشوي او یا د اسلامي نړۍ تقریبا ټول غربيانو لاندې کړو څه ه وادونه انګريزانو لاندې کړل څه فراننسانو لاندېل چې وادونونه اټالویانو لاندې کول چې ی وادونونه نور برطیانو لاندې کول مختلف و نروغربییانو دی چا شا سره شیک کو چا په مستل ده دا د اسلامي راری یوادونونه لاندېکرل نو بیابي چېدلته راغلهدي شریت د تطبییک نه غ او په ځایغربي قوان رایج کړل په هر چې کغربي قوان رایج کړل یو نیم ځای کې د شخصي هواو قوانین کاه د تلاق د لانو د میک دي مساائل هغې پرې خود د د پاار د ممانان راپورته نه شي یو مخ چې تاشن او او شخصي عمرو کې هغه خاالس خاال مذهبب بان لري پهغې لاسبح نه کوي غ یو ځای نیم پرې خود خو نور د مسامانانو قوانین دا او بدل کله شریتتي د تطببیخ نه وور خودې د تطببیخ نه وور ځلو دایوللی و غورزهولله دا ځکه چې دا شریعت چې ده دا, دا, دا مسلمانان تنظیم وي د مسلمانانو ژوان ته نظم او د سپلن ورکي او کم قوم چې منظم قوم وي هغه قوي وي کم قوم چې ب وي به وي ګډ وړي ورکې وي خه کمم زور کې ي او د محللال سره مخ متلااش کېږي ل منزه شریت مسلمانان تنظ موي ولې څنګه تنظ موي دا شریت د انسانانو د سلوک دپاره د انسانانو د کلو دپاره یو قالب جوړ کړی دا دغه قالب پېنځه خان لري چې د انسانانوڅومره حاقات دي دا په دی پنزو خانوو کې را ځي دی نه تل فلسفه توجی که نه؟ شریعت د انسانانو ژوند تنظیموي یو قالب کې تنظیموي دا قالب چو خاني لري پنځه <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> خاني لري د انسانانو د سلوک او کړو وړ د دوی حرکت که هر څومره حرکت د دوی وي دته د تنظیم هانو کې ځایي تر دې وته لي حرکت نشري نه نه لري انسانانو دي د شریعت په چوکاټ دا پنځه خاني څه شي انسانانو دغه حرکاکات ته وړه وړه سلوکیات د چې کوي د به یا فرض واجب ووي ش وي فرض واجبته فه د مظهب و کې فر د واجب دوړه ووششي ته وایي او پهه ذب کې بیا واجب د فرق نه د فرض نه لک فرق ل دی او په نور مجااحب و کې فرض تو واجب کې یو واجب ته فرض وب کېي نو دا فرض د واجب دوړه یوهخواانه اغه کار چې د انسان کوي د مسلمان کوي اغه به يا فرضي چې به واجب څنګه کوته به فرض وي فرض اغه کومز دا که روزه دا که هر حرکت يا به فرضي يا به شاری سنت او ادب آداب او پسنن کې برالې په څه کې برالې آداب او پسنن کې برالې دای شو ځم دریم ډولې شو یا دریم خانه شو حرام اگر کار به وسې شي حرام وي او څلورم یې دا چې اگر کار وي مکروه بد ګڼلای شوی شریعت و انسانانو متر متنفره کوي ورته ویلایږي کوولونه دې په خدو کار دا مور نږدې کیږي د څلورم ډول شو کنه او پینځم ډول د شو چې د انسانو د سلوک به مباح وي څه شي به وي او ستاسو وګورې د انسان چې څومره حرکت دی په ژوند کې شې دی کوي د دې پینځو خانو د دې پینځګونو ډولونو نه دی باندې نه دي هغه کار شې دی کوي یا به څه شي وي فرض به باید وی باید ترې نه دی یا به کار سو نه ته آداب مستحب به وي څه شریعت به ور تشي دغ به دوی ژون ته ایسته کې په ابااد دی پې خواایسته کوله ته بشاري طلق شو وي که هر ک ده که هغه تعدي ده که هغه اناجې مع ده هغه اخلاقی او ک ده که او معوي ده چې هر سری ده چ نهته مست عادې بر راشي یا حرام به یا د کار شی کوي مکررو به شریت را خلک چې نه منې کوي بلکې بېرغله کوي خل شوي داې کولو نه سری د ن لې و مکررو بدګونه دا او پېنزل تهسمه چ کار به په د پنولوور مخ خاو ک نه چېغ به موبااس وي د کولو او په اخرت کې به محاسبه در باندې نه وي دیغه په کول او یا په نکولو چې ولې ذکر کړی ولې ذکر نه کړی په دنیا کې هم څه محاسبه در باندې نه وي چې ولې ذکر کړی ولې نه ذکر کړی ولې ولې نه کړی خو البته د په بناوه ا موږ هم کله فرشي کله به عجیب شی کله به نارواشي موږ هم کله ناروي مباخ کار به هو نیت ته ورته خرابې ګناه بدرته نه ناروازه کولای که څه کار په خپل ځاد کې مباخه خو د نیت ورته د خراب ده لکه د مجد جوړولته شدي خ کار ده که مستحق کار ده که نه خوته د یو مجدد تر یو کوهخواته او بل مزد جوړهوه نیت دی ور ته خراب د خلک سره ټټه کوې دا خلک سره بیا اتفاق سره وران خ کار د خوته پېګونهدارېږي نو شریت په مجموع کې د مسلمانان نو څنګه کوي تننجې موي دا قاله بیا داسې ده چې د انسان یو حرکت هم په هیڅ شکل کې نه خطا کیږي وخت چې شریعت انسان انسانانو کې راځي هم مسلمانانو کې مسلمان اسلامي ټولنه دا یو سره منظمه کیږي دا هر قوم ولی اکثر ذرابه نه په هر قیمت قومي jihad ته خامخای کوم فرض ذرابه ماشق نو ور د مغب کې جهات کوم وللي ځکه الله را تلي ستان سرکم ديننه په ععلیکم نصرو الله على قوم بين ن کوم ووب هم منساق فر ز را باندې غج را باندې کوي د مسلمان نصرت را باندې فر د ځکه چېغ کفایت نه شته بغې غيبان کفایت نه ک دي کا یو بل کارول کويفر دا فلان حرام د چمر م شریعت انسانانو ژوند تنظیمی دی اسلامي ټولنه ژوند دی افراد په حیثیت او د ټولنې په حیث دا تنظیمی وي وخت چې تنظیمی دی په مجموع کې د نور انسانانو نه یو بیل حیثیت یو بیل ټولنه بیل اخلاق بیل نظام بیل قانون دا د دځورګي څه دځورګي مې بیا امر رسول الله صلی الله علیه وسلم له حدیث مستحق رمته کیږي افران يوم ملتتي الكفر ملة واحد او د مسلمانان فباره رب العالمين من فرماج ان هذه عمتكم قمت و ده ربكم صعبدون بیا ده اومت سره یو ک وخته السلامي نه تنظیم شوه چې قامون یو ده پهه که نظام یو ده خللاشه سره یو شو اوسول سره یو نو دا سپولله دنیا کې چې مسامانان هر شرته دي, دي دا به منظم کې که به بیا نظمه کې د دی د پاه چې یو چوک بیا نظمه کې او بیا کم زوره کې او بیا بیا قانونه کې او بیا پ او بیا بیا ته محاج کې چې سبا د د قانون ووم یا د تا قانون د سرون اوله به دا ب قانونه کوې همدغه وجهوه چ کله چې استعمارري هیواازونو اروپایی هیوادونو هغوی د ممانانو خاې ونې ولی نو شریعت وخت دی قاضی لمخې لری ک عادی قاضی په مخ کې دی کتاب کې هوځه به دی انګريز په کتاب کې فیصله چې دی انګريز په کتاب وکه شروع وکړه دی وخت په با تریدو باندې کرا کرا کرا کرا سلمانان دی شریعت دی پرې هوځه لو په عمل نه کول سره عادیش ول چې عادیش نو بیا دا نور قوانین ورته په تعلیم تربی هم رااند دی کلل په اخلا ککې ورته رواناند دی کلل په روا ناراوه می یارو ورته بدلکرل همدارنګ تجارت کوې ور ته نور را وړه قوانین راړاندند کلل په سیاست ته حاکیت ته نظامدارې کې ورته نور قوونین راړاند دیکرل داسې په تدریش باندې قرار کله اسسی قوان همد یان ورته جوړ کلل چې نیم کوفره ن اسلام یا پوره کوفر داس یان ورتهجو کلل نو بیا دغه اسلامی تووللا په مجموع کې کم زور بیا نه ایه او په یوه خبره سره نه را کولي نو بیا زیینې په اجتماعلی حزبانې ین په نشنلی زم خ ین پهټولکی نشنلی زمخته کړه دی ین پهاربیشنله زم خې وختهک ین په هندی نشنله زبانې ین په پختې شنله زبانې ین په تاج نشنلی زبانې ین په اوبکی نشنلی زبانې زیین په بلو نشنلی زبانې ین په کو نشنله زبانې ین بل باندې اخ اسلام چې دو سره یو کول ان هذه عمتو کوم عم ته واحدده غ سره توې توې شو اهدا سره بلیل شو ارمانون ان سرهبلیل شوه تر منجددي وحدت تکې داله منز لاړل احتقامامدي الله قانون ته فصلله ورول دي الله قانون ته دا هم ل منز لاړل اسلامي توولونه یوه بیا نظمة ترغه ب ترتیبه بقیعاده ته بلوګامه بواې او ور سره بیاواټوله نه شوه کله چې پیررته افغانستان کې دلته دشرر چې حاک دل خبره پیل شووه او بله خبره دا وچ دمونږ په نصابونو کې په پوتونونو کې وا که په مقابکې وه که مدارې کې وه که حقوقو حکوکوو په فکتوکې وه که سریوو غ وه په دی داروکې وه شریت من ز وو دا هلته حاکم نه وو کله چې دو بیر ته مسلمان دو ته پاافغانستان ک د شریت دی حاکم اوله خبره شروعه او عمله قدام وک کوو نو بیا غولې او په دی ورهې شو چې دا سوو سو چې ما مسلمانان ته تبلیغات کوی چې شریت دی تبی قور نه ده په دې غه کې شریت دی تطببی قورنه ده بس پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم په کې صحابه په زمانه کې چې اسلامي ټولنه ساده او مختصر او وړه ا د ژوند چارې دونه پیچلې بس یو چو څو یا یو څو محدود ځایونه و د دنیا سره سمبل نه نو په هغه تا کې دا څرګنده اوسني اسلامي شریعت تدریس کې دا خبره خو ټولنه بس موه له ختمه شد او شریعت تطبیق او د دې شریعت تدریس او سمې و راوړه امان شو د خلکو ژون پهمان شو د خلکو مال پهمان شودي خلکو اابرو خوندي شو د خلکو لونې خوندي شوي د خلکو زمن خوندي شو او دلته مسلمانانو حزت پای که مسلمانانو کل لاسونه خالي هم دوی د زت احساس درلو ده کې واصللب درلو ده کې نه د ایمان په واصللب باندېسمبال مه د دنیا خلکو سره بیاغاه داسې نړه ل شي د غلام پ شوي نه انتملالون په مانا اوس منکو شوي نو دو دغه د شر تطبیق چې افغانستان کوللي د بیا پرې راکر چې پهیر ک شو چې دا خو نوس پهې ای نه بس کېږي ځکه نه بس کېږي چېدلته چې افغانستان کې دا خه شووه نو خو دغه د اون وادونونه دیدنغ وای من مسلمانې منګ هم داسې نظام واو چمونګ داس ظامواړو نو بیا به دو په د خلل کول لو سرپور په کدللو داسې بیا به دغه سکولار احاضاب د سکوللار تنظمونونه د بدونونه حکومتونه یا د کوتا ان خلاببي چې د پریی په مه او په زور راغلي حکوومتونونه دا او دغه اقتصادی نظام چېی د سودي یا احتکاریي اقتصادی نظام د بانکوونه او د نرو کمپنی دلارې نه خو سامانانو کې عملی کاره دا د ل من که به نهته ختته پهیبل ملاقې شي دا ندل وای چې دوی زده کې خ غلی شوه بس زورور وه او جاابران او ظالمان دا رک شو لچکان قاتلان زانیان لوتیان بدکار دا یا و تختېدل یا ارا شل ی په زندانونه کې بندشل په مض بهوک لاس شي پور ته کوی څوک د چا ه نه شيلی څوک د چا لور په ور نه شي بهولی څوک د چا ی په زور نه یاخ سافی که څوک چار ته کاګه وګور ساابور کېږي شرب توله څه پیلو نظر باندې ګوري نو بیا د دوی تخليق کولو کنه یعنی دوی غوډ یو ځان نظام به ځان ته وخته کوي نه کوي نو بیا په دې اسلامي نړۍ مسلمانانو بیرته د ټول ودا ویل کبه نه ویل شمګم ده نه غواړم څه ګوري لکه کله تحول شته په یوې ایوارې به مملکت کړغه که څه هم اسلامي تحول نه دی ماږي وشت مای تحول دی یو نظام ماس یو بل نظام او یو ځکه نو هغه بل لکه ځنګل ور دلته شو په هغه ګرم شو نه شپه بل کې خور خوځکه کله ګرمنشونو شبسترې بلچل توالو ته الته دا یربو بسرلی شوته وي تاسو ولید د تجربه په تکراریدا مخک تر دې چې د تجربه تکرار شي او په دې ټولو اسلامي ممالکو کې د سیکولر احزاب او د بې دینه حاکمیتونه چې ریلګونو کلونو او پوغدو کې د مسلمانانو په پټټونو باندې ورسپاري او مسلمانانی په زور د غرب تابعیت مجبوره کړی دې چې دې غره تابع وو بیا به دې خلکو د نزاونه لمنځه تلل کبنه تلل تاسو اوس په سترګ وولي دل کنه شپه یو ځای کې د اور بل شو ته دې رالو بسر لایچو ته وای په توナス کې د اور اوله بل شو نو لاورې په نویته شي بیا مسر تر راغی لاورې په نویته ری شي لبیاتلړ لاورې په نویته ری شي یمن تر ول لاورې په نویته ری شي سورې تر راغی دې ګور په وردونکې هم داغسې تعږي تو ولې ولاړو زهول دا مستبی د حاکمان ځینو کلمیله سره تری کوي ځین و چې بسته غواړې بد تااسې وایي زیمه نه چا به مخې کلمت زه نه شو اوسبد چې سمی کوئ یا ما سره ګزاره کوي چې دییو داسې ان خلاب او تهول نه دوی خل د خلک دوه په بره کې شل چغله په اسلام ولاه نه ده ماې په احاسات ولار ده او س په سر په اسلامي ول خوون که نه یو نیمنظره وي خل چې اسلام د پاه استفا کې نه کوي خو په مجموع کې خو دا هم داسې خوندور تهول خو نه دی ل دو نهشه دغه مستابق حقیمان دونه پهیر کېدي دغه م تنظمونونه تن نه په وره کېشول نو بیا ش اسلامي ته حول را تللی واقع تحول راتلی واغ وه سخم یوه ور کولهیم ته خواګم یوه نو بیا د نورم سامانان د پورته کېده پرورته کېدهپورته کېدلوا نو د دیر د چې دغه تجربه په نرو ممالکو کې کارتی نه شي او هلته خله د خپل سکوولله را احزاب سکوولر حکووم تونو بدي نه حاکمې تونو د مستابق د او د غرب په پیرانو سر راپور ته نه شي او بیر ته اسلامی نظان اسلامي حاکیتته او اسلامي, نظام و اسلامي, و اسلامي اخلاق خو اسلامي ټولونه نځان د پاار جوړه نه کې نو بیا خو به د غار حې د هرته طالانتو همدغه چې دوی راپورته شو عملی اقدام وکول وكاو... اولې کوشنو وکول د بندیزونو لاره اللارينا... نه ترځم مخ ته د بدنامولو لاره نه د مختلفونو راحتولو اللارينا... لاره نه چې داخله دې لاره وګرځي زي... یا <تصفيق> او <تصفيق> چې بس دغه یو پکېمانه کوي دغه یو پکېما کوي لکه دا اند کې ومانه لکه دا لري خزه خو خپل پکې د لري بشر حقوق لکه چې د اقالياتو حقوق لکه پکې د فلانه چې موږ هر څو مانو خو هر به ته برابر دمون ېن خانوي حاللب کې را ځي په ژون کې یو شاید داسې چې ه دی ب حکمه پاتې وي چې هرته من کووو یا به فر یا سنت مستح چاادبر ته وای غ به وي یا به حراوي یا به م کو په ژون کې بل چ قوون نه ای د شپګمه خان وور خاان تهمه خان دامبې نه ځای او د خانې کم هم تن نام ممکن د مونځ شي او خانتیا کما ک خانابلہ په چورځا تا که چ بینومنلی قوانین او د انساني ټولنه سره د بینومنلی ټولنه سره همغلي کېدل همغلي کېدل چې د اشراغه مخانم پکورځا دا نه زیاده پکې د رب العالمین پکې نه جوړه کړی دا دت کې زیګنه شتنه بلا د مونځ تای شي د د فرض یا غي سنتو دا د هدا حرم خانه دا د مستحب خانه کې راولایو د مکروه خان نه واخلی دامت نه هڅه کړئ د مستحب دي خانې سره یوځای شه چې حکم مکروه دی غوډه مستحب وګڼل شي کې فرض نه غنی واجب نه غنی خا مستحب ونګړ خو دا چاور ور سره ونه منل چې ونه منل نبیل چې خا دا خو نو چې دلته مونږ د سرګونو کلو نو سر مې گزاري کړې اقتصاري سر فکری فکري اخلاقی اخلای سر ګزاري مونه کی او منقى منقى چاك دا ول مونږ بد ل کړي دي تول په میلادونوډاللاره مصرف سر شوي دي او ولسپ مونږک چې روان دي او د مونږه خبره ت غون ول مونږ د مونږ خبره لپاره چچکې کوي دا خوته را نه بل وړئ دا کارون خو به بیا دی مدیې پلوې دي نو بیا راپور ته شل او بیا دغه بین نوملللی ترون جوړ کوه تر صوشي. دي اسلامي شريعه للتطبيق مخونسي او دغد اسلامي شريعه دتطبيق مخيواز دغه دو دلی په ټول اسلامي نړۍ کې نه ول هر چیرته تاس پام نشه کلم په کوم مملکت کې یو قانون هم اسلامي قانون پاس شي دیغه په اساسي قانون اساسي قانون تعالی را پیدا کیه یا جزائي قانون تعالی را پیدا کیه یا مدني قانون ته شي بس یو اورب سره پورته چې نه دات کې نه مننه هر څه مانی د اسلامي قانون یو ماده هم نه او کڅوغي غوړی نه ګه د جنگ سره مخې او ټولې ك... سناني نه لیکل کڅوغي اسلامي قانون یې غوړی سره مخې د منطق او د عقل خبرې سوک اورینه اوکه په بل تاریخ باندې غوړی نه بیا خو خامخا هیڅ جنگ نه اندها هوشه ده چې دوی نو وختونه دلته دي دا تجربه کامیاب شي او تاسو د سیمو غوري لاره نه تاسو غوري دا ځای ته باور وکئ چې اقبال شویلې چې آسیا یعقری آب او ګلاس ملتي افغان دران پایکری دلست از فساد او فساد آسیا از کشاد او کشاد آسیا دا افغانستان غوري دا من کول دا زره ده زره تمکه تنې <تصفيق> خال ده دلته پایاېام مخورور ته ګورې بس د بل کول دا من ز من دلته چ چ را ځي دا به پرېشاخوا ته ای باندې اثر پرېدي نو ډې پااره چې دغه نهونه او معډل دلته کامیاب نهشي او بیا نور او نور سر لا شوم باید دلته کااماب نه شي در هدف فرونو د امریکا د راسه یا دشغال هغه دا چې په ټوله اسلامي وړی کې در هدفې د جیاد د مجااهد نو مخنیول یا د ځای ل من زه وړل چې د جیاد و د مشااهدو ف نه کې کېږي ساسی وګورئ د توول وله اسلامي ړی کې یو مملات همدا څه نشته دا چې دیو حکومت په هي سعودي او نظام په هيست جهاد او مجاهدين وپالي په ټوله دنیا کې نشته اسلام ار عادی شرعي قوانين نه خوش جهاد خوشاله ضرورت او سنام اسلام ده هغه څنګه ومني داسي یو مملکته منشته چې هغه دیو نظام په هيست دیو حکومت په هيست جهاد او مجاهدين وپالي ودی منی ودی پالي په ټوله دنیا کې نشته ها که د توی چغفلانی مملکت خو مې ورسکم زیدین سره ملسته کوله غېزه کوله چې امریکا ورته ویلې اوس دی وکړی کنه اوبلنې خو له کومې ورسمن د دېن اوس دی ورکی کنه سروش کومې ورته ویلې د جهاد پالنه او د مجاهدینو پالنه د یوې په حیص د د نظریه وی د د عقیده وی د د ایمان وی د د شریعت وی د کتاب وی د د فرض د قربانی ورکې د د فرض د ککرې رغړوي د د فرض د امادګی نسی د د فرض د دنیا ته چیلنج ورکې د د فرض د پسکرवट باندې وظیته روي شپې تیروي د د فرض د لویږ غمی د د فرض بین المللي شهروونو باندې زغمی دا یو نظام نه وو په دنیا کې بس دغه یو نظام را پیدا شوه وو چد ویل مونږ له هرر تېری ول دی نه کو ددي کېدي لد نظرې نهريي دی بیا سامانان ص ګټه وک کوله چې نهواچ په داخل کې خپل خلق خپل س خپل ځوانان داس جهاد وور زل نو جاهد نهکرل او جهاد ورته یو محبوب او مرغوب عبادت یو مرغوب او محبوب عبادت په حیث ور ماریف دغه طرفداري او و یو دی نظام بلکې په دنیا کې چې څیرته مظلوم خلک وو مظلوم مهاجرين مظلوم مجاهدين د کور در بدره خاورې په سر د زندانونو سره مرخ د زندانونو را تخته دي تعقیب لاندې خلک د چاڅو کسان خودي خو او غوښتل چې هغه د ژوند د اسلام په لار تیر کی او د اسلام لپاره قرباني ورکړي د اسلام لپاره قربان شي ټول دنیا کې چا نه منل ود دې کې خلکو د جرأت وکوي چې د دې د منځې په خلاصه. شریکوبې تیر او سرنيو شته شریک. دا هغه خبره وه چې نه په دنیا کې چا توقع نه کوله، غرب توقع نه کوله چې دا شی څوک دم پیدا شي. هغه حکومتونه چې میلیارډونه په لغاته وه له شی میلیارډونه ډالر، په یو لغاته د شین دی، هغه داسې اقدام نه شو کولای د جرأت نه شو کولای. خدای غریب دربدرا صدی لحاز کمزور زور خوب په ایمانی لحظ قوي افغانانو او مسلمانانو دغه یقدام وکقعو دد سره په اسلاميړی ک هر چرې دتهاقتنې ظاممونونه سره د ره پیدا شوه چې خديما خو هم د درې لیونې ورغهدي که نه دا چې را شي نو خو بیا به چ چل کېږي نو هلته خبرته اخستې و معلومات د اخستې و اد ب کري یا چې د بندده کي تمرین به هم کي د شریتته پیت بند بهم پوه شووي خوند به د ششریت او خو بیا په بلته بندې نه کوي او بیا به دل ته انصار اتبه هم لري ملګری به هم لرري خلکګور هم لا ترکي چې به هم خلک ووررکي زکتونونه به هم ورکي ص دقې به وررکي خیرونه به هم ورکي په نه به هم خلک ورکي توسې درېږي بهم دابلله بر وي خلک لهخر ته ټول دی بخختته پورته کېږي که مجب ملا د وي که نه وي نو دا خو ک سره او راېږي همدغ غه د اسلامی ملکهتون هم دي کوپې سره درېدل تا شم تووجست د اسلامي هم لکهتون دا اسلام هم لکهتون دي داولو په دا سلیبي تلااف کې شامل شروعوللو سره او درېدلله د که خپل سر م شریک ګ سره او دا خلک خو که دا خ سردل ته راغلو دیندل ته راغه دا خو به موږ به کوم څه نو بیا به د کمپرومايز یا د جورجاړي خبر را مست بس دا و دا و دا مو دا و دا لري کې دا وای دا مو وای دا هغه څه نه منل اوسه سره تر اخر یې و نه منل څه څه ته وځې دې تکه هغه وختونه بنیا دي بد او منې دمو منې دا وای دا موای دا خبره ته پرې دی دا مو پرې دی دا د پټې د برالح کې دا بدخ شی به هرخه به فرمایشات اغه فرمایشه په چانه باندې که ته هم څه څه आंसर خلک و چې مګه وخت یې منلته زړه کېده چیرې زکه چې کډره منلې نبي وخت بلغان سره مخ کېده مصیبتونه سره او کدا نو منې به عيش کا او عيش په فستې شوقي دفترونه ځان کوروزر داخلي او خارجي سفرونه په دې کې وبیا سره چلي ده هیڅ پکاو دا شعور ورسلو نه چې مسلمانان یو امت دي مسلمانان یو ملت دي مسلمانان اهداف شريک دي ربي یو د قران یو ده رسول یو ده یو د بل سره باید هم کې شريک وي یو د بل په غم باندې غمجن شي یو د بل په درد باندې ودرديږي مسلمانان دیو دیوال دیو کلک دیوال په هیڅ باندې څه دا خښتې یو د بل په څیر یو یو غسته دا بل رانیولې یو یې په دې باندې کلک اده مسلمانان دی یو جسد په هیڅ باندې یو یو برخه دی وجود خوښنه دا ټول ورته خون دی احساس پدې کې نه و الحمدلله په لوی برخه خلکو کې په کې په مجاهدینو کې تدویګه دا احساس و اوف دا احساس ته دا اوسم چې که د مذاکرات خبره کړي چې زموږ ځای دین د امریکای سره مذاکرات وکړي نو بیا ویش پس دغه پلان یې خلونه یواري بارته اعلان کړي تر څو په دغه الله دې خیر ورکوته شه دا څه د ترنه ناتین او چې کوم ورځ نه ستګې غیر د امې دوی اهمیت هم ورزيږي سره تا پره ان ور ته ټینګ دي پر بر... په تش لاس دخ د مسلانو د دوعاگانان ور سره ملګې دي ان ما تون سرونه د دوافه کوم د زایفانو په دعاگانانو د کوو محروم مجللووم زندانیانو بندیانو ووهو تړلو شړلو دد خلکو دعاګان ور سره ملګري دي چې دا ټینګ دي کهې کم را کې کومست کم ته تاسو یې لرو یوې چینل لرو خو چې زه د دوی خېږي ما ته دوی اعلانوي د څه څه د دوی اعلانوي اقتصاد د دوی ته باشو هم د سمانونو د وایان را سره دي دغه نر کار ده ته وای هغه څه چې د موږ دې پینځو خانه کې ناراض یې غن نه مانو که هغه څه چې پینځو خانه معنی یې یو ربه موږ څه اړخ نه تور برابرې ده په مګه حیثیت منه که دا ته خبر دي حرام په خانه کې راتله حرام دونه نکوه که دا ته د فرض په خانه کې راتله به که ته وایې کنه منګې کوو دوی وایي نه د په ځخانه قلب دپری دي بین مللي ثواني دي نړیواله ټولنه د نړیوالو متحد می صحونه دي, دي د بشړ حقوق دي د ښځو حقوق دي د دا حقوق دي هغه کو ما دا درس راوونه نو د جهاد او د دي مجاهدینو لپاره یو روزنځای یو پالنځای او یو د شزای شعوی د آرام یو اساس کې خستلای شو خځې البته په بروکه وسی دلهلای شو بچي البته په امن کې کې وسی شو ایمان البته خوند کې دلهلای شو دا د وی دنیا د سبحان الله پر نه شوز غملای او دا ترتو و اولو خطرناک و اولوی هدافو ده بای زکر دا داگه دی منزنی آسیا داستانونه دا چه دی دا خلق سرمون داویره چه یاره دی منخون یو سلیوانیان شته دا دا خون کراپسر اوگر زیده یایو یا پشتوانه پیدا کر چه رتا دی چه دوائی ملگر شوی بی نو بیا خون مانگاورتا نو تینگیو چه شو روی ټینګ تینگ نشو نو بیا مانگا شیره تینگیو دیخ بلو خ ان ځکه خو هغه مستره مونږ هیڅوک د ایتحات کې توګه یې ستې فهم؟ د نخښې په مخه دا زاین نرمال نيږي دا دا هدف وو چې امریکایان نو دا درلود یو هدف یې د شریر د تبيخ مخنیواي او به هم هدف یې په درس کې به هم هدف یې د جهادو دي مجاهدين او د یو پالنځای او روزنځای لمن ځوړل <سؤال> څنګه <سؤال> اختییا رو پهوا کې نه وي ځکه پهټولله دنیا کې بل چا دا جو اتله ده کړی چې را شي دلته را شي حک دا ج غت نه شي کارئ بس دا را الله افغانانو ته با به رب غ بل عالین افغانانو ته و وي غ قوللو د فرون ته را به تا ګر در هغه یو دی را غرق کله اوس د بل ته انتخابو دونو په کتاب کې دی موبل یو نهاب کړو اوس مسا ته ساامری نه کنیوررک به خپل کتاب کړو د دالارروخصصی جوړ دی عجیبه ې ووه نه څومره مستې داعللا دی زومره مستته مد نه ناړوي معړی د کوفر کله سره وي نو رب العالمین دا منګه ورته انتخاب کړو دغه ته بل څو ونټینګې ده دغه ته تمدن او فلسفه او اقتصاد او کتابونه او علمونه دا ورته نټینګې ده دغه ایمان نټینګې ده څومره زور دی پیدا کړي رب مټو دی افغان کې یو شیر دی چې کړل پیدا کومه ټول درته وایمه اوس راځي برته د غفل د درس در مې قیتي بل خلف دی امریکكاایانو د افغانستان په شغال کې دا چې دغه طول تحول چدل ته افغانستان کې راغې دغه طول تحول حول دغه تهول مخکېماتته ته خبره پرون دسکې نه چې ته ته ویلي پرون دسکې اول هدف ته شي اول هدف ته نه زمایستګانه سکتیا نه نیوخه عادت نوخه عادت دریم نشریه د تتبیغ لمنزور دریم د مجاهدینو د فار د روزنځای لمنزور څلورم هدفې دا وچه نور اسلامي هيوادونه ته د ضغطول بدلون دی ورثه مخنیوي د ضغطول بدلون دی ورثه مخنیوي ځکه د غرب تاسو ګوره دلته ګوري تاسو دی اروپاته تا ای لهاته ماته وای نه شي په اروپا اروپادوونه والا ده امه صحه په لحاظ باندې دومره ده یان څه د ټول اروپ سره یو ځای کې نو الی الجزائر او دی لیبیا او دی مصر او دی سودان او د المغرب او یا او سره د الجزیره ملګري جززیره تلولغررب ایله دوغ م کې دا دوه ل اسلامي وړي د د دوه پره خوتم سره د زممکې لاندې د زم کې د پاه دا دی طول چې دا اوس ددي په اختیار کې یا د خدمت کدي دا به لا سر دغه وا اروپا دا د کا غېره برخه دی دوارو لاندي می کې دوارو لاندي اروپا ومونه چې شمال ته د مې نې کېږي اوو دا کنګل ته نې کېي شمالی منجمت به کېږي د خواته نو د ز چنسونه په کې د سعاعت چنسونه په کې د اقتصادی پر مخته د د اقتصادی وا د غه چسونه هم کې کميي دوی خپل زور دی خواته چولی د دغه استی دغه منځونه وادون ش دله تاالله مصنعانات اور په برخه کې دي دلته د دې کمپنۍ دي د دې شرکاتو دي د دې اقتصادي فعالیتونه دي, دي, دي د دې مختلفه اداري دي او د دې مصنعانو په حیث چې دا څنګه ونوټل کېغه په تعلیم کې دي کغه په عسکريت کې دي فوزونه کې دي کغه په قوانینو کې دي کغه په اقتصاد کې دي کغه په نورو مواردو کې دي په دې توګه دوی ډېر ونوټل دا چې ی واري داغس تحول چېدل چ راغ په افغانستان ک د دوی لاس ل دی خاور د لاس ل خا وخورور نو بیا خوله دی ټول اسلام دو لاس خوته نو لدې پاه چې دغه له اسلام ې د دو لاسه او دغه نظامونه چې دوی په خلکو باندې ممسط کوي د قوانین شالته ممسط کوي دغه یوزای چې هلته داسې د دوی برده او مسلمانان پ کې مضلوم په زندانونو کې بیواقعه داسې دا یو اړ نه دا سرایتونه کې د افغانان ټولنې تجربه د په نړی کې تکرار نشي دا ولس یې داسې نشي لکه د افغانانو ولس دا فکری قناعتونه داسې نشي لکه د افغانانو دا د اشتریت دغه ډول فهم هغه مستقيمه او جانبه فهم حقيقتي فهم چې الله به تور په نصیب کړي دا یو اړ اغه ځای لا نشي چې منګه خلق په غلط اسلام باندې قانې کړی دي دا حقیقت ای نه دا غلط یو امریکایي اسلام زاي ونه نيسي نو دا ويره ور سره او بیا دې ټولې دې دې ټولې اسلامي نه لري دا نه زمونو حکیمانو ته تا کې تاسې پام وي کله چې امریکایانو حمله کول په افغانستان باندې ټول اسکا له مخکي نو دې حملې نه مخکي ومه اشته ونی و مې اشته دي ګرمه و کاوله هر خوا ته به منډي و کولن پاول هر خوا ته وګرځي راام فیلد هرره خواته وګرج او د دوی دغه سفاتونونه په اسلامي ړ کې دو مره پور کار دومره دوم مصروفهوه چې د تنجیممونونه سره ګوره د ذابو سره ګوره د شیاسی پټ سره مشررانو سره ګوره د حکومتتونو سره ګوره او لماو سره ګوره یو لماغ سره دی مدارو سره ګوره دا ټول د ځان سره همهګ کوه او بیا ټولو چ دا خبروره کولو چې ګوري چې د دوی مخ ته ونیشه دا حال س تااس را چې دلته بیا به تاسو نهمه نومونګه بیا بر روان یاس پهغا هم دا بیا نهمه نهمه ګوره بیا مور پر زند کې د اپ چوککې ځای بیا نه در کووم ک را سرهونه درې دي بیا دی ګوره خراپ او زین او از ترگیو رو برگیو، زین او تطمیه کلو، زین او تای پایسی وار کلو، زین او دار کلو، زین او امتیازات و منل او دا خوابی ارتکوالا شخورده دا خلاک دا دیر بقیرده دا باییت سوگنامانی، تاشم نمانی، منگم نمانی، سوگنامانی، او دا ردوش کم قوانین دي او یدوش دا پینزه خانه قلب ده صدی که بیتا شخانه مالا شد، او رو غرزهی تاسو بیا ټول حرام په خانه کې هستی تاسو نه لري فرض په خانه کې هستی چې هم صحتي نه دی مستحب دی سنت په خانه کې هستی چې احترام مو کوي تاسو د حرامو په خانه کې دی مکروه په خانه کې هسته په زنب د نخلاسه یې خو راځي راټوشي چې له دې زنب خلاص کو امدا وه چې ټول اور سره ومانه چا د نظام په هیڅ د حکمت په هیڅ هغه ملاتر ونکاوت جیهاده مجایده نو بچه افراد و پایس بانه اغوه خوضه اغوه خوضه اغوه اغوه خوضه اغوه یو او او ادنونیزا که تاشو بانه جماعت اسلامی بانه بانه یو شاو او اسم ادنونیزا او مظاهره او قوله او او په رسده بطرورس و تنزیمونه که ورشه امیل که ره برانه په ټول اسلامي ې کې دو د دی نه په وره کې چې دا قدلته اوه کامیاب به شو دا بل زیای تن راې او پېنځم هدف دا چې ما تاپونو ویللي اوبلله ور چې کله بوش دی س یو پفیک دی ی وادونو په سای غون وه او غې ته دی راغلیو بیالي چې دیو بامان هم مخکې دیلی ور مخکې و که غون ل کې ویل چې که تاس سره لاس یو نه کوي اف درجه اسلامي نړۍ کې د دوه خلکو مخه ونني سوسه د دې ترورستان بل نو یا په رضولله رنده چې بیا به اندونيزيانه نیولي تر مراکشه پوري یو دولت یو خلافت وي निजाम به یو حکومت به مې خا چې निजाम یو حکومت یو پادشا یو خلافت چې نه په حدیث کرا غلې یو نبي به تر نه په ریکه تیرې ده شي دغه له تاریخ ته کې تاخسته وي به شي دې تاخسته وي به رانه په کانال کې تیرې شي د تا په وزونه ه په بابل مندل ک تده شي د تا دوتون هغه بیا د خللیش په په هورمز کې تریده شي بیا به تر مسلمانانو لفضانه تده شي بیا به ت مسلمانو زې نه تده شي چې ممانانوبحروونه به شي دا بیا نه شي استعمالله نو بیا په حاش کې پاتې کېږي د دا بیا دل ته سنې کېږي د دلته چنده پاتې کې د بلته سند پاتې کېږ متې به بیا مسلمانان ووي دا ددي دا استراتجستانی د شان توج دي هغوی پهدي پهېږي چې دا به بیاجر وي تا چې وکوره دا د دیخواته که دا روسیه د که دغه روسیان غواشه دی خواته مرکزی افریقا او جنوبی افریقا خواته را شي نه ده خا خاابې مسلمانانو په فاد دي ممانانو په خاهدي مسلمانانو په سمندرو نره تېي که دغه مریکایان غواړی چې روانته را شي خاام خاابې مسلمانانو په فاض دي تې تېږي که دغه سر ل غواشارروپ ته را شي خام خواافې مسلمانانو په فاضبانې تېږي کله د اروپا چې چين ته لال شي تاریخ خامخابد مسمنانو په فضا باندې تیريږي کله د غواړي چې افریقا او امریکا ته راشي یا جنوبي امریکا ته خامخابد مسمنانو په فضا باندې تیريږي کله د امریکا چې دی ته چين ته یعنې په دې دنیا کې څوک د دې منغه فضا نه د منغه خورنه د منغه وبونه د منغه تنگيونه د دین مستغني کېدای نو بیا خو چې چاته ما په فضا مګر دی به نه ګرځي کنه او خو زور سره نهشته چې د خیرته دییم ګځم ته خو لافضه وایي د خیرته دییم ګځم زورر د سره نه خو چې ته یو نظامو لرري یو حمتتو لري قوونو لري استتصاد لري اووز لرري خا د سره ولاري فا شو تحادوي په اومت کې بیا خو به خودتوننو جزې ورکي که نه بیاخ رشید خو بخوش د ورو سره خندلی نه ورضو سره به خبرې کول چې ورز راغله په بغداد به تیره شو نه وورې لا بچر تهی او ببل ب د ور سره د ورته وخمد ل چېسیری حيفتهسیين فنه خراه کېررجلي و چ چې ارچ د چې ورېږ ږ حاصل بهلي برته ماته راي کهته په مغرب کې وورږ بارانو شي حاصلی برته بخاتته را دي کهته شرقکستانې وورې بیرتهې ما حاصل بي بي دولت پېخي حاصلې بیر ته ماته راخوا چې بیاخوا د مسلمانو پاشا د ورو سره بیا خبرې کوي یا خو مسلمانان ش هرشي لذيز وګوري پاسپورت او ويزه پختن نه کي تر داغه نيز دي وختونه پوري تر د غسل کار یا تر دم لغمه کي پوري تاسو د مسلمانانو پاسپورت او ويزه څه شي لا اله الا الله محمد رسول الله دای پاسپورت وو دای ويزه وو دای اسنحت کار وو دای ارشي وو تر د غسل کار لغمه د مسلمانانو وې ها لا اله الا الله محمد رسول الله دای پاسپورتونه دای ویزمو چې مخنوي نه کاوه چې دا به ویلي بس نارونی وڅ خلک به ورډي مرکو ولا لاره به مرکو دل شيبابي مرکو ولا ورته امن به مرکو ورته خدمت سین کاوه کبه مرشو د فنکاو به جنازه به مر باندې کاوه کبه زخمي شو یا به مریض شو علاج به مرته کاوه یو فضل عالم نیک سره بو بس مر به مرته ورکا ودو کوزه به مرته و پاسپورت چې شي ولا ايده الله نو دا بشخیل دا په دې ته هیغي چې کداخه سره بیا ر وګرځي دا نه بیا هم په هاشي کې پراتی او په هاشي کې ويو سوجي سيکند د نقشې دی احمد نو سمانان د بوملکتونو دی احمد دا د خورسانا په هاشي کې پراتی دی یو خچن په هاشي کې پروت اصل له یو غره د دنیا په بل کوم شوبو کې او جزيره امریکا خو بیا په هاشي کې پروته اروپا خو بیا په هاشي کې پروته دا منځټو یې مون پراتی د د پاارهشه سامانان سریو نه شي سامانان سره را ټول نه شي دو دلته قدام چې دغه معړه لو د غنمونه له منځ شي ځکه چې دا ټول نشت کوي دسې شي نه د قیادهته د ظاممت نه کیادهته زاممت خپل افکار او نظرات خپل دیغ تبی قووي د شریت په شکل کې شریت بیاات چل کوي ټوله نه تنظیم ټوله نه شي تنظیم شي بیا غه کوي خودت پیداي قو پیدا کې بیا د مجلمانونه دفا کو او د دفا د پارهه بیا د المانو غګونهتهي شې ظالمانو تاوي او بیا د دنیا په یو کونله یم چرته ی مسلمان مزلومي د غ نه دفا کو خپل ووزفهبولي خپله وجب بولي د غزانان وررسهورله م د پارهشه دغه سلله دغه کري ټولې یو ف بل پورېونه بیا او... دا دونه قوربانې ورکې لیاې ورک پهانې مژل کېږي اقتصاار طببا کېږي تاری غورځېږي تانګونه ورېږي س زول کېږي او کسانې وژله کېږي خ دوی بیا هم لاس اخلي ځکه چې دوی ته دسیميې احمیت ور معلوم ده د مونږ تااس د دی کار د احمیت ور معلوم ده کاش کې هم دوغ مره مونږ ته هم د د خپل کار احمیت را معلوم شي چکره د دی کار را معلوم شي ولاکته مرکته وګرځو، څوم په مرسته نه ګرځو. خو بیا به نور همرباني ته گیږي ان شاء الله. اذن نه وکړ دینن درس، پم دې بس نو دغه دوه ډول هدفونه یو اقتصادي هدفونه خو مې د توري وبلي، فکری او دینی او مانوي هدفونه او دا ټول هغه شاندی چې واقعیتونه دي، یعنی جته ضرورت نه لري، څنګه نور دلال پتيګه ځخ دي مشاهدي خبری دي ټول. ترغواني وينوش دا تصدى نو اا من درس بانديزه بني بس دا ها ان الله ما في من درسنا تبارككم رزقك دوام تو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا